eta lehen aipatu bezala gazteria izpide izanen dugu eta bueno, ba, giz, bi gazte hementxe gure estudioan dauzkagu, eder goldaratzena eta amaia nazar kaixo, egunon bi hoi egunon bai egunon e, bueno, gaurkoan e, bueno, pixkatzobat bat orokorrian itzainen dugu gazteriaren egoeraz baina badago gai bat biziki ba, interesatzen gaituena dela e, gaztetxearena e, aspaldiko errebindik ikazio da, ez, gazteena, berriozarko gazteena. Eh, zergatik behar da e, gaztetxe bat? Zergatik behar dute gure herriko gazteek e, ba holako toki bat? Bueno, ba gure utsez, eh herria nahi dugun kolorez pintatzeko eta berriozarko realitatea aldatzeko, e, beharrezkoa da gazteok izatea leku referentzial bat eta hortik ba bian jartzea guk nahi ditugun ekintzak, jarduerak burutzea eta pixka bat ba berriozarrek azken urteotan pairatu duen gazteriaren desertifikazio hori mm -hmm. e, eraldatzeko gune bezala, ikusten dugu. Mm -hmm. Bueno, batez ere, e, aipatu dugu gaztetxea gure esako e, lantresa bat dela, eta e, beharrezkoa dugula e, gure proiektu aurreneramateko ez dela gazteria mobilizatzea eta e, herrian aktiboki parte hartzea, orduan... Bat ezea aldarrik duguna da hori, gaur egun duguna oso dezeko txikia dela, eta, pues, hmm, ungetorriko bai. litzei gukela. Izan ere, e, gaur egun dagoen, e, bueno, gazte, bueno, gaztetxe esanen genuke, edo gazte gune hori, e, bueno, ez da proposa, ez, edo egiteko, edo zein jarduera egiteko oso txikia da, ez? Eta ez dakitzen olako zailtasunak dituzuen zer antolatzeko horko or, lokalean. Egia bueno, da eh, oso txikia dela eta hogei pertsona baino gehiago zindirera gela batean elkartu adibidez eta horregia mugatzen zaitu edo zein gauz egiteko pues, ankapalek inibili, batukada, edo lakoak eta gero ere pues, eh, gu planteatzen dugun asamblea ere bertan ez egin, oso dezegukia da hor guztiak egiteko eta egiteko hmm. e. Bai batez ere ez da berri osarrek eh, gaur egun gazteriarloan dituen beharrei egokitzen Orduan horregatik guk eskatzen dugu besteliku bat. Honek ez dituelako ba behar izanak hasetzen ez guke eraman, aurrera eramani ditugune ekintzak mm -hmm. eramateko ez igorantzun hori ematen. Orain arte nola konpondu hori ba, ba, batoki falta horrekin noizbait bileraren bat edo jardueraren bat egin nahi izanduzuenean eta hor tokirik etzen egukatenean zer zer egiten zenuten non, non elkartzen zineten Bueno, ba, ibiligara bizkat, e, jendeagi laguntza eskatzen, eta tokia ibilatzen, eta, bueno, euskaltegian ibiligara ebiltzen gero batzutan ere kulturgunean elkartu gara, eta, bueno, mm hortik, -hmm. alizan dugun moduan. Bueno, beraz, gelditzen da, behar beharrezkoa behar dela pentsat e, baldintza duinak dituen e, toki bat ezakiz orain arte ze pauso eman dituzuen ba, hori lortzeko bidean hitz egin duzu e edo ezakiz zer egin duzu orain arte Bai bueno pauso ezberdinak eman ditugu, ez eh? lenik eta bain ba gure artean hitz egin genuen aber zen e, gazteria bueno, behar izan edo ze behar ikusten genuen zela guretzako leintasuna eta bueno aterazen gaztetxa edo leku baten beharra lehenik eta binez. Orduan, eraman genuen lehenengo Moskio kampaina bat mm -hmm. eta gero, ba noskipu zagoza oz diendeari esatea, ba, komentatzea eta ondoren, ba, eraman genuen sinadura Bilketa bat aurrera. Eta ondoren, bai ipusitz egin genuen gobernu Ekipoarekin, habern ole ikusten zuten gauza eta mm -hmm. bueno, beintzat jakiteko pues bazegoela eskakizun bat eh gazteonhatetik eta aberraiek ere zenolako pauzo emateko asmoan zeuden. Mm -hmm. Moskeo kanpaina hori izantzen, e, bueno, izan zen, bueno, herrian ikusi alizan iritzen kartel ez? Okerbeazuan hago. E, bai, bai. e, gure egoitzan ere ikusi alizan genuen hoietako bat eta jendeak galdetzen zuen iazade Montre zen hori, bueno, ba, gaztetxearen e, eskakizuna, ez? E, zein izan da, e, gobernu taldearen erantzuna, orain arte negoziazioak izan dira edo nola izan da erantzunari? Bueno, bai, ibili e, gara eh ni tu bueno, e, alde batetik, o sea, gure eh ados gaude gurekin, es, nahi dutela gazteria mugituta, baina behar dutela segurtasuna egin alizateko lokalana, es. Dute, ez dutela egin nahi e, obra faraoniko bat, hor beru utzi geratze. Orduan, hortan gaitza negoziatzen, pues a behar duten, jakiteko ez dela utxigeratuko. Hum, eta eman dizkizueten aukerak, da, e, e, eraikin berri bat egitea, edo edo beste gaur egun utxik dagoen baten batera biltzea, edo ezakit, e, ja eman dizkizueten olako aukera konkreturen bat, o zerbait? Bueno, bagabiltza hor, e, pare bat okik uste, baina, bueno, reindik ez da eserzeatik, eta, bueno, gure planteamendua berez da, E, zerbait berria egitea, egokiaz, e, gaur egun berrio dauden lokalak, denak e, pixuen azpian daude eta ez dira egokiaz hor pues, egunak agaste sartzeko eta egun eroza eta egiten agoteko orduan mm -hmm. planteamendo hori da. Hmm. E, lehen haipatu dituzue e, ba hori berriozarko gazteriaren e, beharrak eta bueno, nola baiteko asambla dak eta lakoak egiteko aukera hori. Mm, ez dakit zeintzuk izanen lirateken e, bueno, e, elburuak zergatik mobilizatu behar da berriozarko gazteria. Zeintzuk dira e, maneiatzen dituzuen e, gai nagusiak edo hildu nagusiak ba, bilera horiek eta mobilizazio. Oie burutzeko. Pues batez ere izango da, ukuste dugu gazteok eraiki bar dugula guk zer egin nahi duguen eta nola, ez? Eta horregati pues plantatzen dugu asambleadarena. Eta gero pues hori, batez bat ere e, aktiboak izateko herrian, e, hainbat bat e, ekintza esberrina egiteko eta gero ere kritikoak izateko gure uruarekin ta benetan eh dituguna erasoa konpontzen soiatzeko. <hazien> E, jendeak akaso pentsatuko du eta beti pentsatzen duen bezala, gazteek e, lokal bat eskatzen dutelako ba, bertan bakarrik edo, edo apoltronatzeko edo bueno, mm, bueno aisi alditoki bat besteik ez dutela bilatzen edo, edo auskalo zertarako ez? eta agian garrentzitsua izan litzateke e, azpimarratzea ez dela hori ez, azkenean zuek bilatzen duzuena dela justo kontrakoa e, antolatu eta eta Benetan, herriaren alde lan egitea ere, ez? Hori ulertzen dut nik? Bai, gaur egun gainera, jendarte pasibo honetan, pues, zuk esan bezala, ez? Pues, Intartzen dena da, pixka bat, ba, denak izatea pasiboak, akritikoak, eta gure lehenengo ideia, edo irizpidea, da hori, jendeak jakitea gaztetxe bat ez dela bajera bat, edo ez dela e, aixiadean egoteko toki bat. Gukeman behar dugula horri forma, guk lan egin behar dugula, eta noske hori lan du behar dela, kasteriarekin, pues, zuk esan bezala, bagero ez bihurtzeko, ez? kontraproduzentia edo, bueno, bentsat guk nahi ez dugun mm -hmm. e, gune bat edo helburu bat. Bai, e, eta urrengo, ezakit, no, no, zeintzuk izanen dira urrengo pausua? Gelituak zareteia da udalaeko gobernu taldearekin, urrengo bilera zehaztu duzu edo, bentsat, martxan dago horreindik e, prozesua, nola, nola doa? Bai berez, eh orain horretan gabiltza, ez? Eh hor eh negoziatzen a ber nora mengo diogun vuelta egoera honi. Ta bueno, ez dakigu, ez dakigu beti izango da. Ja, bai, beraz ez zu uperik, ez? ez dakigu noiz ikusi izanen dugun gaztetxe bat eh berriozarren. bai, eh eskatzen duguna da e, berez eh legaldi hau baino lenego ja bukatu egotea ze bestena, ja e, urte asko basatzen dira ser gabe eta da betikoa, ez? Azkenean lusatzen da, lusatzen da ta noiz ez a da... Ezer egiten, eta bueno, hori gu, gu jartzen dugun ere e, epe bat, ez? Lege le, eh, le aldionetan, mm -hmm. egotera jaukatuak. Gaztetxe egi erri paratuta, dakit beste donongo eredu bat edo daukazuen, edo ha, ezakit, edo tolosako gaztetxea, edo, edo iruñeko euskal jai izena, edo ezakit, beste, beste gaztetxerik e, daukazu eredu bezala. Ez, bueno, guretzat, bueno, eh, azkenean eh, ikusitako gaztetxe guztiak, bueno, osadibidez, hori, kukutza, euskal jai, ez, nor, nork ezitu izango referentzia bezala, baina guen, no, gugarbi daukagu berri osar nasi bardu gula zerotik, eta oi, agian urte batzuk barru, Hugu izango referentzia e beste herri batean. E bai, bai, akizan e, liteke, eta bueno, oso proposamen interesgarriak sortu dira e, gaztetxeetatik, eta kaso berriozarko gaztetxea izan liteke datozen e, urteetan, ba, Euskal Herriko gazteriaren referenteetako bat, halaxe e, espero dugu, e, sorte ona opadizu egu, eta, bueno, ba, ia... E, zuen e, asmo hori betetzen den dato zen hilabete e, du urte eta 1000 esker e, bioi eder eta maia nazar ko: Ur gora arte bai Aio.